Секретарі, як і товариш стуконів, що зласкавився скуштувати Оксаниних пиріжків, завжди чомусь були дрібненькі. І не так тілом, як душею. З усього видати ота вища сила, яка добирала їх, була зацікавлена саме в таких людях, щоб менше було з ними клопоту. Бо відомо ж, що дрібна душа не здатна ні на обурення, ні на непокору. А про бунт – то вже нічого не казати. Головне заняття всіх секретарів сільських райкомів було сидіти біля телефона, слухати вказівки згори, передавати їх уже, сказати б, у власному емоційному забарвленні, на низи збирати по телефону хліб, доїти теж по телефону корів, копати, такі ж по телефону буряки, збирати з допомогою всесильної телефонної трубки м'ясо, яйця, вовну, і все це лише для того, щоб виконувати так звані поставки, тобто методично, неухильно, затято, заганяти в могилу селян, колгоспи і взагалі все наше сільське господарство. Мало не щороку на пленумах ЦК приймалися історичні рішення про нове подальше піднесення сільського господарства, але всі вони не йшли далі кабінетів секретарів сільських райкомів партії. Це була кінцева зупинка, тупик, вседержавний могильник всіх, що найкращих намірів і найрадужніших планів, бо секретарі знали твердо Не в рішеннях про фантастичне піднесення сила, а сила в поставках і в своєчасному їхньому виконанні Сказав вождь, дамо улюбленій державі 7-8 мільярдів пудів хліба Дай його навіть тоді, коли він не виріс Коли доведеться грибти зерно землею, коли і сам Ладен сісти на загод зернівські ваги виконати поставки, а після нас хоч трава не рости. Коли людина живе таким однобоким життям і доведена фактично до моральної деградації, до цілковитого розумового зубожіння, то який же рівень мислення вона може виказувати? Тільки нульовий. Абсолютно порожнеча в голові і в душі. Тому і відзначався, товариш Стуконіг, маломовністю, бо порожнечі не можуть народжуватися навіть пусті слова. Для шириці ж і Паталашків цій маломовності зосереджувалася вся солідність товариша Стуконога, його загадковість і номенклатурність. «Хто ж переманив?» – спитав згодом, коли вже всі і забули, про що була мова товариш Стуконіг. Шериця сидів з напіву. Відтуленим ротом, щоб негайно відповідати на щонайменше зауваження партійного начальства, але тут йому ніби заціпало. Він тільки ще дужче відтулив рота, вибаломовшив очі, гів ними керівництво і мовчав. Виручив його Паталашка. Є в нас тут ростучий науковий працівник сміян, сказав він, грой війни, хлоп'яга, хоч куди. От він значить і того, товариш. Стуконіг зиркнув на щирицю, чому ж мовчиш і не доповідаєш про такі кадри. Сміяну партії не перебуває, похопився щириця. Партизувати звелів товариш Стуконіг неможливо, виключений з партії за весьманізм організм. А-а-а, сказав товариш Стуконіг. З весьманістами нам не по дорозі, а пиріжки у вас справді, де цей ваш шеф-повар? Оксані Шриця перед тим звелів, «На очі не показуватися, але стояти тут на підхваті». Вона і стояла, і слухала всю ту комедію. Коли з'явилася перед товаришем Стоконогом, і попливли перед ним її довгі очі, маленький чоловічок, якому належали в районі всі люди, землі, будівлі, корови, свині, кури і навіть повітряний простір, зненацька збагнув, що ця жінка йому не належить. І спершу здивувався і обурився, а тоді вчасно згадав про загрозу морального розкладу і про суворість партії. Владним жестом відігнав у від себе спокусливе видіння, милостово кивнув Оксані і проринив півголосом. «Хвалю!» А тоді ще тихши до Паталашки. «Треба заухотити!» «Заухотимо!» допускаючи вже від повітря, запевнив потолашка. «Я вже думав про це, товаришу Стуконіг!» Паталашка знав свою справу. Коли держава не довіряє своїм громадянам, затверджуючи навіть посаду двірника мало не в самому Кремлі, громадянам не лишається нічого іншого, як обдурювати державу щодня і щогодини. У штатному розкладі для агростанції ніякого шеф-повара, звісно ж, не було.